Lletra ferides. Petits retalls de literatura, ràdio Vincenia. Revolució francesa, primera. Les mares, les filles i les germanes, representants de la nació, demanen ser constituïdes en assemblea nacional considerant que la ignorància, l'oblit i el menyspreu pels drets de la dona són les úniques causes de les desgràcies públiques i de la corrupció dels governs, han resolt exposar en una declaració solemne els drets naturals, inalienables i sagrats de la dona. Article 1. La dona neix roman i mort lliure, com l'home en drets. Article 2. L'objectiu de tota associació política és la conservació dels drets naturals i imprescriptibles de la dona i de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i sobretot la resistència a l'opressió. Article 4. La llibertat i la justícia consisteixen a tornar tot allò que pertany als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de la dona només té com a límit la tirania perpètua que l'home li imposa. Aquest límit ha de ser corregit per la llei de la naturalesa i de la raó. Article 10è. Ningú no ha de ser molestat per les seves opinions, fins i tot les fonamentals. Si la dona té dret de pujar al patíbol, també ha de tenir dret de pujar a la tribuna. Article 13è. Pel que fa al manteniment de la força pública i les despeses de l'administració, les contribucions de la dona i l'home són les mateixes. Ella participa en totes les prestacions personals, en totes les tasques penoses, i, per tant, ha de participar en la distribució de les feines, els càrrecs, els llocs de treball i altres activitats. Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana, 1791. Acabem de llegir uns pocs articles de la Declaració dels Drets a la Dona i la Ciutadania, escrit l'any 1791 per l'escriptora i activista política feminista Marie Gouz, més coneguda com Olympe de Gouz. Marie Gouz emprengué una carrera literària escrivint obres de teatre. Va ser una articulista i oradora brillant, tot i que va tenir una educació molt d'eficient i ni tan sols va aprendre a escriure bé. Va escriure diverses obres destacables i compromeses en les que critica l'explotació de classe i l'enriquiment de la noblesa francesa amb l'esclavatge. Al 1789 s'abocà a la Revolució Francesa escrivint un gran nombre de cartes, pamflets, manifestos i discursos. Aquest compromís amb la Revolució va acabar portant-la al peu de la guillotina el 3 de novembre de 1793, acusada de ser l'autora d'un cartell girombí. A continuació us deixem amb un paràgraf de la Marsellesa original que posteriorment va ser retirat d'aquest himne revolucionari francès. O oh, tu, benaurada guillotina, que escurces els nobles, per la teva influència divina, vam reconquerir la llibertat. Salva les lleis de la nació i que el teu superpersonal s'aixequi sempre triomfal per destruir la reacció. Esmola les teves navalles per empitir la seva banda. Besa, bessa la sanglava blava de l'aristocràcia. I fins aquí, Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsenia.